Розділ 43. Майданчик Ланка вистроїлась. Тут були найстарші хлопці і дівчатка за гуму. Мешко, Ланковий, Славик, Генка, Шура, Зіна Круглова і ще кілька хлопчиків та дівчаток з інших будинків. Вони вискочили з клубу і з троєм побігли на майданчик. Так тепер звався задній двір. Нічого там про те не змінилося, тільки висіла сітка для волейбола. Біля корпуса на асфальті тісною купкою сиділи чоловік-десять безпритульників. Деякі з них курили. Всі вони були в лахмітті, брудні, з нестриженим волоссям. Тільки один хлопчина був у новенькій сірій кепці, мабуть, тільки сьогодні десь роздобуті. Вони сиділи тихо, іноді перекидаючись між собою словами, не звертаючи жодної уваги на оточуючих їх малих дітлахів, що з цікавістю розглядали дивних гостей. Як було заздалегідь умовлено, піонери зразу розбилися на дві групи і зайняли місця на волейбольній плащадці. «Ще шість чоловік!» – крикнув Мешко, запрошуючи цим безпритульників взяти участь у грі. Ніхто з них не ворухнувся. І весь час, доки піонери грали, вони сиділи в тих самих позах, байдужі до гри і до всього оточуючого. «Не піддаються!» – прошипатів Генка Мешкові. Замість відповіді, подаючи м'яч, Мешко сильно вдарив його і спрямував у групу безпритульників. І це не справило на них жодного враження. Тільки коровін ліниво відштовхнув м'яч ногою. Піонери грали з азартом. Щохвилини чулися вигуки. Пасок, бий, удар, ріж, свічка, туши, мазило. Але це не підохочувало безпритульників. Деякі з них, спершися на стіну, навіть дрімали, мружачись від сонця. Звичайно, вони приглядаються. Зразу їх не втягнеш, думав Мишко. Але хоч би вони не пішли. Мишко подав сигнал свистку. Гра припинилася. Дівчатка залишилися на площадці, хлопці підсіли до безпритульників. Здрастуй, коровін!» – сказав Мишко. «Як справи, Теско?» «Нічого!» – нехотя відповів коровін. «Помаленьку!» «Що це у вас за палка?» – спитав раптом безпритульник з густим ластовинням на обличчі, якого не міг приховати навіть товстий шар бруду. І показав на влаштований між двома деревами саморобний турнік з водопровідної труби. «Турнік?» – охоче пояснив Мишко. Для чого? – А ось для чого. Мешко підійшов до турніка, підтягнувся, зробив підйом переворотом і зіскочив. – Зумієш так? – Не знаю, не пробував, – відповів безпритульник. – А ти спробуй, – запропонував Мешко. – Ай правда, спробувати чи що? Безпритульник ліниво встав, перевальцем підійшов до турніка. Поглянув на нього знизу, покрутив сумнівом голову. Підскочив, ухопився за турнік, підтягнувся і вижав стойку. Фальто опустилося йому на голову. В повітрі стерчали його босі брудні ноги, але все-таки це була стойка. Потім він зіскочив, так само перевальцем відійшов від турніка і сів на своє місце. Безпритульники осніхалися і насмішкувато поглядали на піонерів. «Здорово!» – сказав Мешко. «Ми так не вміємо!» «Ану, Генко, спробуй!» «Де вже мені?» – Генка махнув рукою. «А ти все ж спробуй», – умовляв його Мишко. Генька став під турніком, задер голову, витягнувся, присів, підскочив і ухопився за турнік. Потім, не згинаючи колін, викинув ноги вперед і почав розгойдуватися. Він розгойдувався все швидше, швидше, швидше і раптом. Раз – він зробив стойку. Два – друга стойка. Три – третя стойка. Він описував швидкі круги і червоний галстук летів слідом за ним. Потім знову розхитування все повільніше і повільніше. Ігенка зіскочив на землю. «Підходяще», – сказав коровін. «Це зветься крутити сонце», – пояснив Мешко. «Цього можна навчитися легко». «Нам це ні до чого», – сказав безпритульник у кепці. «Нічого не буває ні до чого», – втрутився раптом Шурко Великий. «Все треба вміти і все треба знати», – повчально додав він. «А, куркуй», – чмихнув маленький безпритульник. «Здорово тебе кочергою одлупцювали». Ну що ж, сказав Шура, справжній артист повинен до всього звикати. Мистецтво вимагає жертв. Правильно, підтвердив безпритульник у Кепці. Назаренко, так і дивись, шию зламає, а все скаче. У цирку і зовсім під дахом перекидаються, і то не дрейфлять, підхопив веснянкуватий безпритульник. Розмова зав'язалася. Нею оволодів Шурко Великий. Він уже збирався розказати зміст нової кінокартини Комприг Іванов. Коли раптом несподівана обставина порушила так вдало розпочату розмову,